Посередині щек. Він середульший. Ох, цей щек. Не хлопець, вогонь, гарячий, запальний, просто несамовитий. Зачепи так і присне, нікому не змовчить, навіть батькові. За те який вдатний до співу, до музики. Заспіває на росі. Луна відгукнеться на Дніпрі. Краще за нього ніхто не заграє на сопільці та на гуслях. Без нього хлопці й дівчата не розкладають купальських вогнищ, не водять хоро, не пускають вінки у порідці. А зараз він такий сумерний. Схилив покірно гарну кучеряву голову, що полискує свіжою бронзою. Опустив додолу очі. Татор знає. І зараз у його прикритих Довгими віями зіницях Скачуть, мов, іскри Пустотливі вогники. Потім отець переводить Погляд на найменшого сина. Хорив має 17 літ. У нього ще замість бороди Золотавий пушок. У припухлих губах Дитяча наївність, А в очах – Синіх, як весняний ряст Незбагненний подив ніби він уперше побачив світ Однак, незважаючи на молодість Він має дуже умілі руки Кує залізо Виготовляє з нього серпи, ножі Наконечники для списів і стріл Те що дерево Місить глину І вліплює з неї горщики і миски А стріла? З його лука летить на кілька поприщ І там ще має силу пронизати шкуру бика Сини Турлаєдно мружить очі А як же я отроки чотирьох сайгаків дотягну додому? Сам? Кий стримано каже Сам отче Покладемо їх на запасних коней та й поїдеш помало. А ми залишимося на день або на два. Може, уполюємо ще щось, а потім повернемось додому, на наш кам'яний острів. Нелегка буде старому батькові отака зворотна путь, пробурчав удавано сердито Тур. Але тут же його обличчя розпогодилося. Та вже чого не зробиш для діток? лишайтеся тільки не заривайтесь далеко, щоб не потрапили під стрілу гунна. Дякуємо, отче, уклонились сини. За нас не турбуйся, не маленькі. То збирайте ж мене в дорогу. Брати зв'язали мотузками ноги сайгакам і, з'єднавши їх попарно, перекинули коням через спини і Тур, не гаючись, вирушив на північ. Постоявши на горбі, поки батько сховався за найближчим гаєм, брати повернули в протилежний бік. «Кию, ти обіцяв якось показати нам гніздовище стрепетів і влаштувати лови на цих полохливих птахів», – звернувся до старшого брата Хорив. «То, може, поїдемо, га? Це не близько. Доведеться ночувати. Та може й не одну ніч. Ну і що? Устряв у розмову щек і тріпнув своїм золотисто-гарячим чубом. Хіба первина ночувати у степу? Поїдемо, братику, поїдемо, заблагав хорив. Це ж так цікаво. Він дивився на кия по-дитячому благально і серце Старшого брата не витримала. «Ну, що ж, поїдемо!» Хлопці зраділи і ударили коней. «Но!» Наступного дня о півдні, подолавши неблизький шлях, вони лупинилися у зовсім диких місцях. Перед ними відкривалася хвиля старівнина на якій серед яскравої зелені трав темніли острівці гаїв та перельськів. Попереду сполохані форканням коней зривалися степові птахи.